Розділ третій. Пройшло два роки з тих пір, як Дон Хуан взявся навчати мене щодо союзних сил, поки нарешті одного разу, певно вирішивши, що я дозрів до їхнього освоєння у тій практичній формі безпосереднього залучення, яку єдину він визнавав як справжнє навчання. За два роки він підвів мене до неминучого результату всіх бесід та до завершальної інтеграції всього вчення, до станів незвичної реальності. Спершу він говорив про союзні сили дуже рідко і лише при нагоді. У моїх записах перші згадки про них розкидані серед бесід на інші теми. Середа, 23 серпня 1961 року. Трава диявола була спільником мого бенефактора. Я міг би і собі обрати її в спільники, але мені вона не сподобалась. Чому ж вона тобі не сподобалась? Є в неї один серйозний недолік. Вона що, поступається іншим спільникам? Не перекручуй. Вона потужна не менше, ніж найпотужніші спільники. Але в ній є дещо, що особисто мені не до душі. Що саме? Можна дізнатись? Вона осліплює людей. Вона дає людині смак до сили надто рано, не зміцнивши її серце, і робить її одержимою. Завдяки їй людина вразлива в самому центрі здобутої від неї неймовірної сили. А можна цього якось уникнути? Можна подолати, уникнути не можна. Будь-хто, хто бере її в спільники, повинен заплатити цю ціну. Як же це подолати, донехуан? Хуан? У трави диявола чотири голови – корінь, стебло з листям, квіти та насіння. Кожна голова особлива, і саме в цьому порядку її повинен пізнавати кожен, чиїм спільником вона стає. Найголовніша голова – це коріння. Через коріння підкоряється сила трави диявола. Стеблі та листя – це голова, що лікує хвороби. Якщо знати, як нею користуватися, це буде просто подарунок людству. Третя голова – квіти. За її допомоги можна зводити людей з розуму або робити їх рабами чи вбивати їх. Той, у кого в спільниках трава диявола, сам ніколи не користується її квітами. З цієї ж причини він не вживає стебло та листя, хіба що в тих випадках, коли сам на що небудь хворий. Але от корені та насіння йдуть в діло завжди, насіння особливо воно її четверта голова, і наймогутніша. Мій бенефактор казав, що насіння це твереза голова, єдина частина, що зміцнює людське серце. Той, кому сприяє трава диявола, казав він, мусить бути з нею постійно насторожі, інакше вона вб'є його перш, ніж він дістанеться таємниць Тверезої голови, що їй зазвичай і вдається. Існують втім розповіді про таких, котрі вивідали у Тверезої голови усі її таємниці. Гідний виклик людині знань. Твій бенефактор розгадав ці таємниці? Ні. А ти сам кого-небудь зустрічав, кому це вдалося? Ні. Але такі люди були в ті часи, коли цінувались такі знання. Може, ти знаєш тих, хто зустрічав таких людей? Ні, не знаю. Може, твій бенефактор знав з них кого-небудь? Так, бенефактор знав. Чому ж сам він не дістався таємництва Резої голови? Приручити траву диявола та зробити її спільником – завдання із найскладніших. Зі мною, наприклад, вона ніколи не ставала єдиним цілим, можливо, тому що я ніколи не був її особливим прихильником. І все ж, хоча вона тобі не дав ти досі можеш використовувати її як спільника? «Можу, але краще цього не робити. Можливо, у тебе буде інакше. Чому її так називають?» Дон Хуан зробив невизначений жест і потиснув плечима. Потім сказав, що це її тимчасове ім'я – «Суномбре де Є й інші, але вони під забороною, тому що в даному випадку вимовити ім'я – значить піти на серйозний ризик, особливо якщо мова йде ні мало ні багато про приручення спільника. Я спитав, чому вимовляння імені – справа настільки серйозна. Він сказав, що імена зберігаються в таємниці, на той крайній випадок, коли доведеться кликати по допомогу, хвилини крайнього потрясіння чи жорстокої потреби, і, до речі, запевнив мене, що рано чи пізно таке трапляється в житті кожного, хто шукає знання. Неділя, 3 вересня 1961 року. Сьогодні, в другій половині дня, Дон Хуан приніс додому дві свіжовикопаних рослини датура. Почалося все з того, що він несподівано перевів розмову на траву диявола і заявив, що ми подамося в гори на її пошуки. Ми поїхали у ближні гори. Там я дістав з багажника лопату і попрямував за Доном Хуаном в один з каньйонів. Доволі довго ми продиралися крізь чагарник, що густо розрісся на м'якому піщаному ґрунті. Дон Хуан зупинився біля невеликої рослини з темно-зеленим листям і квітами у вигляді великих білястих дзвоників. «Ось», – сказав Дон Хуан. Він одразу ж взявся копати. Я хотів допомогти, але він люто мотнув головою, щоб я не заважав, і продовжував окопувати рослину по колу, тож вийшла яма у вигляді конусу, яка була прямовисна по зовнішньому краю і гіркою піднімалась до центру. Викопавши яму, він опустився перед стеблом на коліна і пальцями обмів біля окоренка м'яку землю, оголивши приблизно чотири дюйми великої роздвоєної кореневої бульби, у порівнянні з якою стебло було значно тонше. Дон Хуан поглянув на мене і сказав, що рослина – чоловіча особина, бо корінь роздвоюється якраз в тому місці, де з'єднується із стеблом. Тоді він підвівся і пішов щось шукати. «Що ти шукаєш, Доне Хуан? Треба знайти патика». Я почав оглядатися, але він мене зупинив. «Не ти, ти сідає там!» – він вказав на купу каменів в футах в двадцяти звідси. «Я сам знайду». Невдовзі він повернувся із довгою сухою гілкою і, користуючись нею патиком, обережно розчистив землю навколо роздвоєного кореня, оголивши його на глибину приблизно двох футів. По мірі того, як він копав, ґрунт ставав все щільнішим, тож під кінець вже не піддавався. Він сів перепочити, я підійшов до нього, ми довго мовчали. «Чому ти не викопаєш лопатою?» – спитав я. «Лопатою можна поранити рослину». Довелось пошукати тут патика, щоб у випадку, якщо я вдарю корінь, шкода не була б такою, як від лопати чи взагалі чужого предмету. А що це за патик? Підійде будь-яка суга гілка дерева паловерт, паловерде. Якщо не знайдеться сухої, доведеться зрізати свіжу. Інші дерева не підходять? Я ясно сказав, лише паловерт і ніяке інше. Чому, у Донехуан? Тому що у трави диявола дуже мало друзів. І в цій місцевості паловерт – єдине дерево, яке з нею в згоді. Якщо вона з кими зживається, то це хіба з ним самим. Якщо ти пораниш корінь лопатою, трава диявола для тебе не виросте, скільки її не саджай. Але якщо ти вдариш корінь тим патиком, то цілком можливо, що рослина нічого не помітить. А що тепер з коренем? Його треба зрізати. І робитиму я це без тебе. Ходи відшукай іншу рослину і чекай, коли я тебе покличу. Моя допомога не потрібна? Допомагатимеш, коли я вилю. Я відійшов і став видавлятись іншу таку рослину, долаючи спокусу, покусу тихенько повернутись і підглянути. Трохи згодом він прийшов до мене. «Тепер пошукаємо даму», – сказав він. «Як ти їх відрізняєш?» Жіноча особина вища і більше видається над землею, тож схожа на невелике деревце. Чоловіча ширша, розростається біля самої землі і нагадує кущ з густим листям. Коли ми викопаємо даму, ти побачиш, що у неї кореневище вище роздвоюється досить далеко від стебла, на відміну від чоловічої особини, де вилка починається одразу. Ми досить довго шукали, поки він нарешті сказав «Ось вона». Тоді він повторив всю процедуру викопування, і коли очистив корінь, я переконався, що все так і є. Поки він різав корінь, довелось знову кудись відійти. Коли ми повернулися додому, він розв'язав клунок і дістав те, що викопав. Спершу він взяв рослину крупнішу, чоловічу, і обмив її в залізному лотку. З надзвичайною обережністю він очистив від бруду корінь, стебла і листя, а потім відділив корінь від стебла, розламавши їх там, де вони з'єднувались, по круговому надрізу, який було зроблено ножем із зубчастим лезом. Він взяв стебло і розклав на окремі кубки всі його частини – листя, квіти і всіяні шипами на сіннєві коробочки. Все, що було засохлим чи зіпсутим хробаками, він відкидав. Зв'язавши двома мотузками дві гілки кореня в одну, він зламав їх навпіл, зробивши спершу такий самий надріз у місці з'єднання, і вийшло два шматки кореня однакової довжини. Потім він взяв шмат ряднини і поклав на нього спочатку два зв'язаних разом шматка кореня, зверху акуратно складене листя, тоді квіти, тоді насіння, тоді стебло. Він склав ряднину і кінці зв'язав вузлом. Ту саму процедуру він повторив і з другою рослиною, жіночою. Лише цього разу, коли черга дійшла до кореня, він не розламав його навпіл, а залишив цілою вилку, що нагадувала перевернуту літеру «Ігрек». Потім він склав всі частини в інший шмат ряднини. Коли він закінчив, було вже темно. Середа, 6 вересня 1961 року. Сьогодні надвечір ми повернулися до теми трави диявола. «Гадаю, нам час до неї братися», – раптом сказав Дон Хуан. Після ввічливої паузи я спитав. «Що ти маєш намір з нею робити?» «Рослини, які я викопав та зрізав, мої», – сказав він. «Це те саме, якби вони були мною. От з їхньою допомогою я й вчитиму тебе, як приручити траву диявола». «Ну і як це буде?» «Її ділять на порції. Кожна порція відмінна. У кожної своя особлива дія, тому кожна вимагає особливого підходу». Розкритою лівою долонею він відміряв на підлозі відстань між великим пальцем і безіменним. «Це моя порція». Твоя порція – те, що ти відміряєш власною рукою. Тепер, приступаючи до завоювання трави, ти повинен почати з першої порції кореня. Однак оскільки до трави привів тебе я, перша порція буде від моєї рослини. Відміряна вона буде для тебе мною, тому порцію ти спершу прийматимеш саме мою». Він увійшов всередину дому, приніс один із гуртків, сів та його розв'язав. Я помітив, що це чоловіча особина. Ще я помітив, що там лише один шматок кореня замість тих двох, які були на початку. Він взяв його і підніс його до моїх очей. «Ось твоя перша порція», – сказав він. «Я даю її тобі. Я для тебе її відрізав, я відмірив її як свою власну. Тепер даю її тобі». У мене промайнула думка, що ось зараз доведеться гризти цей шматок кореня, мов морквину, але він упакував його в білий бавовняний мішечок. Він пішов на задній двір, там сів по-турецьки і круглим каменем заходився товкти корінь у мішечку. Замість ступки був пристосований плаский камінь. Час від часу він мив обидва камені, а воду збирав в невелику дерев'яну миску. Розмелюючи корінь, він безперестанку щось наспівував, тихо й монотонно. Коли корінь у мішечку було потовчено в однорідну масу, він поклав мішечок у миску з водою, туди ж поклав кам'яні ступку і товкачик, долив води і відніс до паркану, де залишив у дерев'яному кориті. Він сказав, що корінь повинен мокнути цілу ніч, лишаючись назовні, щоб насититися повітрям ночі, ель-серено. Якщо завтра буде ясний сонячний день, сказав він, це буде чудовий знак. Неділя, 10 вересня 1961 року. Четвер, 7 вересня видався дуже ясним та сонячним. Дон Хуан був дуже задоволений добрим знаком. Декілька разів він повторив, що траві диявола я певно сподобався. Корінь мокнув всю ніч, і близько десятої ранку ми пішли на задній двір. Він взяв миску з корита, поставив її на землю і сів перед нею. Взявшись за мішечок, він потер його об дно миски, потім витягнув з води, віджав увесь вміст і знову сунув у воду. Процедура повторилася ще тричі. Тоді він востаннє ретельно віджав мішечок, обтрусив його і залишив миску в кориті на осонні. Ми повернулися за дві години. Він приніс із собою кухонний чайник з кип'ятком жовтуватого кольору. Обережно нахиливши миску, він злив верхню воду з густого осаду, що залишився на дні, залив його кип'ятком і знову виставив на сонце. Ця процедура повторилася теж тричі, з інтервалами більше години. Нарешті він злив усю воду і поставив миску під таким кутом, щоб дно висвітлювалося вечірнім сонцем. Коли за декілька годин ми повернулися, вже стемніло. На дні миски був шар клейкої субстанції, яка нагадувала недоварений крохмаль, білястий чи світло-сірий. Її набралося б з чайну ложку. Я вибрав крихти землі, які вітер накидав на осад. Він засміявся. Земля тут не може зашкодити. Коли вода закипіла, він налив близько склянки в миску. Це була та сама вода з жовтуватим відтінком. З осаду сформувався схожий на молоко розчин. Що це за вода, Доне Хуан? Відвар плодів та квітів з каньйону. Він вилив те, що було в мисці, в стару глиняну чашку, схожу на квітковий горщик. Питво було ще дуже гарячим, тому він спершу на нього подув і скуштував, а тоді простягнув мені. «Тепер пий!» Я механічно взяв чашку і одним духом випив. На смак питво злегка віддавало гіркотою. Примітним був запах, смерділо тарганами. Майже одразу я почав пітніти. Тілом розлився жар, кров прилила до вух. Перед очима з'явилася червона пляма, і м'язи живота стали гарячково скорочуватися. Трохи згодом, хоча я вже зовсім не відчував болю, стало холодно, і я буквально обливався потом. Дон Хуан спитав, чи немає у мене перед очима чорноти чи чорних плям. Я відповів, що бачу все червоним. Я стукав зубами від приступів неконтрольованих нервових дрижаків, що накочувалися хвилями і виходили звідкись з центру грудей. Потім він спитав, чи не страшно мені. Його питання здавались мені безглуздими. Я сказав, що, звісно, страшно. Але він знову спитав, чи боюся я трави диявола. Я не зрозумів, про що він говорить, і відповів так. Він засміявся та сказав, що нічого я не боюся. Він спитав, чи досі я бачив все червоним. Я лише й бачив величезну червону пляму, що стояла перед очима. Трохи згодом мені стало краще. Нервові судоми поступово пройшли, лишивши тільки відчуття приємної розбитості і неймовірну сонливість. Очі злипалися, хоча здалеку досі доносився голос Дона Хуана. Я заснув, але всю ніч почувався зануреним в глибокий червоний колір. Навіть сни були червоні. Прокинувся я в суботу, близько третєї пополудні. Я проспав майже дві доби. Все було, як при звичному пробудженні. Якщо не врахувати того, що злегка боліла голова, був розладнаний шлунок, і я відчував гострі мігруючі болі у кишківнику. Дон Хуан дрімав на веранді, і я його розбудив. Він мені посміхнувся. «Все в порядку», – сказав він. «Єдине, що має значення, – це те, що ти все бачив у червоному. А якби не в червоному? Тоді ти б бачив чорне, а це поганий знак». «Чому поганий?» «Коли людина бачить чорне, це значить, що вона не створена для трави диявола. Її нудитиме зеленим та чорним, доки не виверне на виворіт. Вона помре?» «Не обов'язково, але хворітиме довго». «А що з тими, хто бачить червоне?» «Їх не нудить, і корінь дає їм відчуття задоволення». А це означає, що вони сильні, і взагалі їхня натура схильна до насильства, якраз те, що любить трава диявола. Саме цим вона спокушає і принаджує. Погане лише те, що на сам кінець в обмін на силу, яку вона дає, вони стають її рабами. Але це вже не у нашій владі. Людина живе лише для того, щоб вчитися, а вже вчиться вона доброму чи поганому залежить лише від природи її долі. А тепер, що я маю робити? донехуан. Ти повинен посадити саджанець, броте з другої половини першої порції кореня. Половину ти прийняв минулого разу, і тепер другу треба посадити в землю, щоб вона виросла і достигла, перш ніж ти серйозно візьмешся приручати траву диявола. Як саме? Її приручають через корінь. Тобі треба буде крок за кроком вивчити усі таємниці кореня, кожної його порції. Ці порції ти і прийматимеш, щоб вивчити таємниці трави диявола і завоювати її силу. Що, кожна порція готується так само, як ти готував першу ні, кожна по-своєму. А як діють порції? Я вже казав, кожна навчає особливому виду сили. Те, що ти прийняв позавчора, ще нічого не значить. Це може будь-хто. Але лише б готовий до серйозніших порцій. Я не можу сказати тобі, як вони діють, чи що при цьому відбувається, тому що ще не знаю, чи прийме вона тебе. Треба зачекати. А коли я про це дізнаюсь? Щойно виросте і дозріє твоя рослина. Якщо першу порцію може приймати хто завгодно, то для чого ж вона використовується? В розбавленому вигляді вона годиться для усіляких людських справ. Для старих, що зовсім знесилені, для молодих людей, які шукають пригод, чи, скажімо, для жінок, які хочуть пристрасті. Ти ж казав, що корінь використовується лише для набуття сили, а виходить, що для інших цілей, чи як? Він пильно подивився на мене, і під цим поглядом мені стало незручно. Ясно було, що він розсердився, але я не розумів, чому. Трава диявола використовується лише для набуття сили, – сухо сказав він нарешті. Старий, що хоче повернути собі молодість. Людина, яка хоче вбити іншу людину. Молодь, що шукає випробувань голоду і виснаження. Жінка, яка хоче розпалитися пристрастю. Усі вони мріють про силу. І цю силу їм дасть трава диявола. Ну як, до вподоби вона тобі? – спитав він після паузи. У мене дивний приплив сил, – сказав я. Я помітив це ще при пробудженні, і досі нічого не змінилось. Це було дуже незвичне відчуття незручності, якоїсь непосидючості. Все тіло рухалося і витягалося з незвичайною легкістю та силою. Руки й ноги свербіли, плечі ніби роздалися, м'язи спини та шиї розпирало, хотілося потертися чи поштовхатися об дерева. Я відчував, що якщо вдарю в стіну, вона обвалиться. Ми більше ні про що не говорили, просто сиділи на веранді. Я помітив, що Дон Хуан засинає. Він декілька разів клюнув носом, тоді просто витягнув ноги, ліг на підлогу, підклав руки під голову і заснув. Я встав і пішов за дім, де спалив надлишок енергії, очистивши двір від сміття. Колись Дон Хуан мимохідь зазначив, що непогано прибрати сміття за домом. Пізніше, коли я прокинувся і прийшов на задній двір, я був уже в порівняльній нормі. Ми сіли вечеряти, і за столом він рази зотри спитав мене, як я почуваюсь. Оскільки це було рідкістю, я нарешті не витримав. «З чого б це раптом тебе так хвилює моє самопочуття, доне Хуан? Може ти чекаєш, коли я від твого питва нарешті подохну?» Він засміявся і став ще більше схожим на шкідливого хлопчиська, що накапустив яку-небудь каверзу і про себе чекає недочекається, не дочекається, коли вона спрацює. Зі сміхом він сказав, «Та ні, не дуже вже ти схожий на хворого. Ти он, мені навіть грубіяниш. Нічого подібного, обурився я. Я взагалі не згадаю випадку, щоб я з тобою говорив грубо. Я обурився абсолютно щиро тому що насправді й в думках собі ніколи такого не міг дозволити. «Ну от, ти вже її захищаєш», – сказав він. «Кого це?» «Траву диявола? Кого ж ще?» «Ти говориш, мов, закоханий». Я хотів взагалі встати з-за столу, але тут отямився. Дивино, а я й не помітив, що насправді її захищав. «Ясна справа. Ти навіть не пам'ятаєш того, що казав, вірно?» «Так, сказати по правді...» «О, така вона й є, трава диявола. Вона підкрадається до тебе, мов жінка». А ти нічого не помічаєш. Ти весь захоплений лише тим, що завдяки їй чудово почуваєшся і повний сил. М'язи налиті енергією, кулаки сверблять, підошви палають бажанням кого-небудь розтоптати. Коли людина стає з нею близькою, її справді переповнюють шалені бажання. Мій бенефактор казав, що трава диявола обплутує тих, хто шукає сили, і занапащає тих, хто не вміє впоратися з нею. Однак в ті часи сила була усім відома, її шукали куди завзятіше. Мій бенефактор був могутньою людиною, а його бенефактор був, за його словами, ще більш одержимий пошуком та накопиченням сили. Але в ті дні це мало сенс. А сьогодні, по-твоєму, сенсу немає? Сила – це якраз те, що тобі зараз потрібно. Ти молодий, ти не індіанець, значить трава диявола, можливо, потрапить в добрі руки. Та й тобі самому вона ніби до смаку. Ти буквально відчуваєш, як вона наповнює тебе силою. Все це я відчув на собі. І все ж вона довелась мені не по нутру. Можна дізнатись, чому доне Хуан. Не подобається мені її сила, від неї мало пуття. Раніше, скажімо, як мені розповідав бенефактор, насправді був сенс її шукати. Люди вчиняли нечувані справи, їх поважали за їхню силу, боялися та поважали їхнє знання. Від бенефактора я чув про справи справді неймовірні, які траплялися за давніх часів. А тепер ми, індіанці, більше її не шукаємо. В наш час індіанці використовують траву диявола, хіба що для притирань. Листя і квіти йдуть взагалі невідомо на що. Кажуть, наприклад, прекрасний засіб від наривів. Самої ж сили більше не шукають. Тієї самої сили, яка діє, мов, магніт, тим більше потужний та небезпечний в поводженні, чим глибше її корінь іде в землю. Коли доходиш до глибини в чотири ярди, а, кажуть, таке траплялось, то знаходиш основу і джерело сили невичерпної, нескінченної. Дуже небагатьом це вдавалось в минулому, сьогодні – нікому. Бачиш, сила трави диявола більше не потрібна нам, індіанцям. Непомітно ми втратили до неї інтерес, і тепер сила більше не має значення. Я й сам не шукаю її, але колись, коли я був молодим, як ти, я теж відчував, як мене від неї просто розпирає. Я почувався, мов ти сьогодні, тільки в 500 разів сильнішим. Ударом руки я вбив людину. Я міг шпурляти валуни, величезні валуни, які двадцятеро не могли ссунути з місця. Одного разу я підстрибнув так високо, що зірвав верхні листя з верхівок найвищих дерев. Але все це було ні до чого. Хіба що на індіанців страх наводити. Решта, хто нічого про це не знав, відмовлялися вірити. Вони бачили лише божевільного індіанця чи як хтось скаче верхівками дерев. Ми довго мовчали, треба було щось йому сказати. Було зовсім інакше, коли в світі ще були люди, заговорив він. Люди, для яких не було нічого дивного в тому, що людина може перетворитися на гірського лева чи птаха, або просто літати. Тож я більше не користуюсь травою диявола, навіщо, аби лякати індіанців? І я побачив його сум і відчув глибокий жаль. Мені хотілося щось сказати йому, нехай навіть банальність. Може бути, донехуан, це доля усіх, хто шукає знання. Може бути Спокійно, сказав він. Четвер, 23 листопада 1961 року. Під'їхавши додому Дона Хуана, я не побачив його на веранді. Це було дивно. Я голосно гукнув його, і з дому вийшла його невістка. «Заходь», сказала вона. Виявилося, що два-три тижні тому він вивихнув щиколотку. Він сам зробив собі гіпсову пов'язку, просочив смуги з ганчір'я у каші, виготовлені з кактусів і товченої кості. Матерія, туго обгорнута навколо щиколотки, висохнувши, перетворилася на легкий і гладкий панцир. Пов'язка вийшла твердою, мов гіпсова, але значно зручнішою і не такою громісткою. «Як це сталося?» – спитав я. Відповіла його невістка, мексиканка з Юкатану, яка за ним доглядала. «Та просто випадковість. Він впав і ледве не зламав собі ногу». Дон Хуан засміявся, потім почекав, поки вона пішла, і сказав. «Випадковість, ова! У мене є ворог поблизу!» «Жінка, звати Лакаталіна. Каталіна. Вона обрала мить і мене штовхнула. Я й впав. Навіщо це їй знадобилось? Вбити мене хотіла. От і все. Вона була у тебе в домі? Ага. Як же ти їй дозволив увійти? Нічого я їй не дозволяв. Вона сама влетіла. Як це? Вона чорний дріст. І треба визнати, у неї це чудово виходить. Я оторопів. Вона вже давно і не раз намагалась зі мною покінчити. І цього разу ледве не вдалося. Ти сказав, що вона чорний дріст? Тобто вона що птах? Знову ти зі своїми запитаннями вона чорний дріст, точно так само, як я ворона. Хто я? Людина чи птах? Я людина, яка знає, як ставати птахом. Стосовно жла Каталіни, то це просто виплодок пекла. До того вже їй не терпиться мене вбити, що все важче від неї відбиватись. Птах увірвався просто в дім, і я нічого не міг діяти. Ти можеш ставати птахом, донехуан? Можу, але про це якнебудь іншим разом. «Чому вона хоче тебе вбити?» «Це стара історія. Тепер вона підійшла до розв'язки, і, схоже, доведеться з нею покінчити, поки вона мене не порішила». «Ти збираєшся вдатися до чаклунства?» – спитав я з Надією. «Тьху, дурень! Яке тут чаклунство допоможе? У мене інші плани. Якось, може, я ними з тобою поділюсь». «А що, твій спільник не може тебе від неї захистити?» «Ні, демок лише каже мені, що робити. Захищати себе я мушу сам». «Ну, а мискалі Може вдатися до його захисту? Ні. Мескаліто – вчитель, а не сила, яку можна використовувати, як забагнеться. А трава диявола? Кажу тобі, я мушу захищати себе сам, слідуючи при цьому лише вказівкам димка, мого спільника. І в цьому сенсі, наскільки мені відомо, димок може багато. Які б проблеми не виникли, димок тобі все розповість. І при цьому вкаже не лише, що робити, але й як. З усіх доступних людині цей найчудовіший спільник. Кращий спільник для будь-кого? З кожним у нього по-своєму. Багато хто його боїться і нізащо не стане до нього торкатись, та й взагалі вважають за краще не зв'язуватись. Димок не для всіх, як і все решта. Що ж він таке? Димок це дим віщунів. його голосі пролунало благоговіння, чого я досі за ним не помічав. На початок наведу слова мого бенефактора, коли він почав вчити мене цим речам, хоча в той час я, так само як ти зараз, не міг його зрозуміти по-справжньому. Трава диявола. Для тих, хто жадає володіння силою. Димок – для тих, хто прагне перш за все спостерігати і бачити. І я вважаю, що в цьому димок не знає собі рівних. Щойно людина увійшла до його володінь, їй підвладна будь-яка інша сила. Це чудово. Звісно, за це треба по-справжньому платити. Роки потрібні лише на те, щоб пізнати як слід дві його головні частини – люльку і курильну суміш. Люльку я отримав від мого бенефактора. І за довгі роки спілкування з люлькою я з нею зрісся. Вона брусла в мої руки. Вручити її, наприклад, тобі, буде серйозним завданням для мене і великим досягненням для тебе, якщо, звісно, на щось вийде. Люлька буде в напрузі від того, що її тримає хтось інший. І якщо один з нас вчинить помилку, то вона з фатальною неминучістю сама розколиться або, скажімо, випадково вислизне з рук і розіб'ється, навіть якщо впаде на купу соломи. Якщо це коли-небудь станеться, то, значить, кінець нам обом про себе не кажу. Незбагненним чином Димок обернеться проти мене. Як він може обернутися проти тебе, якщо він твій спільник? Моє питання, певно, перервало потік його думок. Він довго мовчав. Завдяки складності рецепту, курильна суміш – найнебезпечніша речовина з усіх, що мені відомі. Без потрібної підготовки її не може зробити ніхто. Вона смертельно небезпечна для будь-кого, крім того, ким опікується Димок. Люлька та суміш вимагають найдбайливішого ставлення, і той, хто має намір з ними навчатися, мусить підготувати себе, ведучи суворе і скромне життя. Дія димка настільки страхітлива, що лише дуже сильна людина здатна встояти навіть проти слабкої затяжки. Спершу все представляється таким, що лякає та заплутаним, проте кожна наступна затяжка прояснює все навколо і вносить все більшу ясність. І раптом світ відкривається заново, це вражаюче. Коли це відбувається, Димок стає спільником цієї людини і відкриває шлях до незримих чудових світів. Це головне у Димку, його найбільший подарунок. І робить він це, не завдаючи ані найменшої шкоди. Оце справжній спільник. Ми, як зазвичай, сиділи на веранді, на добре утрамбованій і ретельно підметаній земляній підлозі. Раптом він підвівся і попрямував в дім. Невдовзі він повернувся з вузьким згортком і знову всівся. «Це моя люлька», – сказав він. Він нахилився до мене і поклав люльку, яку витягнув з чохла зеленої парусини. Завдовжки вона була дюймів 9-10. Держак був з червонуватого дерева, гладкий, без різьби. Чубук був теж з дерева, але у порівнянні з держаком виглядав значно масивнішим, відполірований до блиску, темно-сірого кольору, майже як шмат вугілля. Він підніс люльку до моїх очей. Я подумав, що він простягає її мені і хотів було її взяти, але він миттєво відсмикнув руку. «Цю люльку дав мені мій бенефактор», – сказав він. «В свою чергу я передам її тобі. Але спершу ти повинен зійти з нею поближче. Щоразу, як ти сюди приїздитимеш, я даватиму її тобі. Почнеш з дотику до неї, триматимеш її спершу дуже недовго, поки ви не звикнете одне до одного. Тоді ти покладеш її до себе в кишеню або, скажімо, за пазуху, і лише з часом можна буде піднести її до рота. Все це треба робити поступово, дуже повільно і обережно». Коли між вами встановиться міцніший зв'язок, ти почнеш її курити. Якщо ти слідуватимеш моїй пораді і не поспішатимеш, то димок, можливо, стане твоїм улюбленим спільником. Він подав мені люльку, не випускаючи з рук. Я простягнув до неї праву руку. «Обома!» – сказав він. Я обома руками на дуже коротку мить торкнувся люльки. Він її не випускав, тож я не міг її схопити, а міг лише торкнутися люльки. Тоді він сунув люльку до чухла. Перший крок – полюбити люльку. На це потрібен час. А вона може мене не злюбити? Ні, люлька не може тебе не злюбити. Але ти повинен навчитися любити її, щоб до того часу, коли почнеш курити, люлька вселяла в тебе безстрашність. Що ти куриш, Доне Хуан? Оце! Він розстібнув комір і показав схований за пазухою невеликий мішечок, що висів на шиї на кшталт медальйону. Він витягнув кисет, розв'язав і дуже обережно відсипав собі на долонь трохи в місту. Суміш на вигляд нагадувала мілко потерте чайне листя різного забарвлення, від темно-коричневого до світло-зеленого, з декількома крихтами яскраво-жовтого кольору. Він всипав суміш до кисету, зав'язав його, затягнув ремінцем і сховав за пазуху. Що це за суміш? Там багато усілякого. Добути усі складові справа дуже нелегка. Доводиться відправлятись дуже далеко. Грибочки – лосонгітос. Необхідні для приготування суміші, Ростуть лише у певну пору року і лише у певних місцях. Ці суміші різні, в залежності від того, яка потрібна допомога? Ні, існує лише один димок, і немає ніякого іншого. Він ткнув пальцем в мішечок за пазухою і підняв люльку, яка була затиснута у нього між колін. Ці двоє одне. Одного немає без іншого. Люльку і таємницю суміші я отримав від мого бенефактора. Вони були передані йому точно так само, як він передав їх мені. Суміш важко приготувати, але легко поповнити. Її таємниця в її складових, в способі їхнього збору, обробці та самого змішування. Люлька ж на все життя. Вона вимагає найретельнішого догляду. Вона міцна та тривка, але її слід завжди берегти від найменшого удару та струсу. Тримати люльку треба лише в сухих руках і ніколи не братися з а курити лише в цілковитій самотності. І ніхто, жодна людина на світі ніколи не має її бачити. Хіба що ти сам маєш намір її їй передати. Ось чому вчив мене мій бенефактор, І саме так, скільки себе пам'ятаю, я поводжусь із люлькою. А що сталося би, якби ти її загубив чи зламав? Він дуже повільно похитав головою і поглянув на мене. Я би вмер. У всіх магів такі люльки? Не у всіх такі, як у мене, але я знаю, деяких у кого не гірші. А ти сам можеш зробити таку саму, Дони Хуан? Допитувався я. Скажімо, у тебе б її не було. Як би ти тоді передав мені люльку, якби у цьому виникла необхідність? Якби у мене не було люльки, то я не міг би її тобі передати, навіть якщо, скажімо, захотів би. Я дав би тобі що небудь інше. Видно було, що він чимось незадоволений. Він дуже обережно поклав люльку до чохла, всередині якого, ймовірно, був вкладень з м'якої матерії, тому що люлька, ледве його торкнувшись, миттєво ковзнула всередину. Він попрямував в дім її сховати. «Ти на мене не сердишся, га, Дон Хуан?» – спитав я, коли він повернувся. Він, здавалось, здивувався. «Ні, я ніколи ні на кого не серджуся. Жодна людина не може зробити нічого, що цього б заслуговувало. На людей сердишся, коли відчуваєш, що їхні вчинки важливі. Нічого подібного я давно не відчуваю». Вівторок, 26 грудня 1961 року. Пересадження саджанця, як називав корінь Дон Хуан, не вимагало спеціальної дати. Хоча малося на увазі, що в засвоєнні трави диявола це буде наступний етап. Я прибув до Дона Хуана в суботу, 23 грудня, одразу по обіді. Як зазвичай, ми деякий час сиділи в мовчанні. День був теплий та похмурий, пройшло вже декілька місяців з тих пір, як він дав мені першу порцію. «Час повернути траву диявола землі», – раптом сказав він. «Але спершу треба встановити для тебе захист, ти берегтимеш і захищатимеш її. І ніхто, крім тебе, не повинен її бачити». Оскільки встановлювати захист буду я, я теж бачитиму твою траву диявола. Хорошого в цьому мало, оскільки я вже казав, я не прихильник трави диявола. Не виходить у нас ідилії. Але моя пам'ять проживе недовго, я надто старий. А ось ти повинен берегти її від чужих очей, оскільки до тих пір, поки хтось пам'ятатиме про побачене, сила захисту сумнівна. Він пішов до себе в кімнату і витягнув з-під старої циновки три клунка з ряднини. Потім повернувся і сів на веранді. Після довгої мовчанки він розв'язав один клунок. Це була жіноча особина Датура, з тих, які він тоді викопав. Усі складені ним листя, квіти та насіннєві коробочки висохли. Він взяв довгий шматок кореню у вигляді літери Y і зав'язав клунок. Корінь висох та зморщився, різко позначилися складки кори. Він поклав його на коліна, відкрив свою шкіряну торбину, витягнув ніж і підніс корінь до моїх очей. «Ця частина для голови», – сказав він і зробив перший надріз на нижньому кінці ігрика, який у перевернутому вигляді нагадував чоловічка з розставленими ногами. «Ця – для серця», – сказав він і зробив надріз у розвилці. Тоді він обрізав кінці кореня, залишивши приблизно по три дюйми на кожному. Потім повільно і копітко він вирізав фігурку людини. Корінь був сухий та волокнистий. Перш ніж приступити до самого різьблення, Дон Хуан зробив два попередніх надрізи, для чого йому довелося розкуйовдити і втиснути волокна всередину канавок. Однак, коли він перейшов до деталей, то уродував ножем просто по дереву, як при обробці рук та ніг. Під кінець вийшла фігурка людини зі складеними на грудях руками і сплетеними в замок кистями рук. Дон Хуан підвівся і попрямував до синьої агави, що росла біля веранди. Вхопившись за твердий шип одного з найсоковитіших листів, він нагнув його і декілька разів повернув навколо осі. Шип майже відділився від листа і повиснув. Дон Хуан вхопився за нього зубами і висмикнув. Шип вийшов з м'якоті листа, за ним тягнувся хвіст білих ниткоподібних волокон завдовжки в два фути. Досі тримаючи шип в зубах, Дон Хуан скрутив з волокон шнур, яким обувив ноги фігурки, немов для того, щоб звести їх разом. Він обмотав усю нижню частину фігурки, на це пішов увесь шнур. Тоді він вправно прилаштував шип у вигляді списа до передньої частини фігурки під складеними руками, тож він стирчав вістрям з-під щеплених долонь. Він знову вхопився за шип зубами і, обережно потягнувши, витягнув майже до кінця. Тепер шип виглядав як довгий спис, що виступав з груди людинки. Закінчивши з фігуркою, Дон Хуан запхав її до шкіряної торбини. Я бачив, що він сильно змучився. Він ліг на підлогу веранди та заснув. Коли він прокинувся, було вже темно. Ми поїли з тих консервів, які я йому привіз, і ще трохи посиділи на веранді. Тоді Дон Хуан взяв три клунки та пішов за дім. Там він нарубав гілок та сухого хмизу і розклав вогнище. Ми всілися біля вогнища якнайзручніше, і він розв'язав усі три клунки. В першому були сухі частини жіночої рослини. В другому все, що лишилося від чоловічої. А з третього, найбільшого, він витягнув зелені, свіжозрізані частини датура. Дон Хуан пішов до корита та повернувся з кам'яною ступкою, дуже глибокою, що нагадувала швидше горщик із закругленим дном. Він зробив в землі ямку і в ній міцно встановив ступку. Він підкинув хмизу до вогнища, тоді взяв два клунки із сухими частинами чоловічої та жіночої особини і все це висипав в ступку, напослідок струсивши ряднину, щоб переконати, що там нічого не залишилось. З третього клунку він витягнув два свіжих шматки кореню. «Я готуватиму їх спеціально для тебе», – сказав він. «Як саме готувати, Доне Хуан?» «Цей шматок – від жіночої особини, цей – від чоловічої. Зараз той рідкісний випадок, коли кавалер і дама кладуться разом. Обидва шматки – з глибини в один ярд». Він заходився товкти їх у ступці рівномірними ударами товкачика, тихо наспівуючи при цьому щось, що лунало як позбавлений ритму монотонний гул. Слів я не міг розібрати. Він весь поринув у роботу. Коли корені були стерті в порошок, він витягнув зі згортка декілька листів, чистих та свіжозрізаних, без єдиної червоточини та сліду гусені, та неквапливо по одному кинув їх в ступку. Тоді взяв жменю квітів і по одному кинув туди ж. Всього я їх нарахував 14. Тоді він дістав зелені, насіннєві, всіяні шипами коробочки, які ще не розкрилися. Їх я порахувати не міг, він кинув в ступку в всю жменю, але, здається, їх теж було 14. Він додав три стебла без листя, темно-червоного кольору, теж без червоточин. Судячи з численних на них зрізів, це були стебла великих рослин. Поклавши в ступку, він мірними ударами це в кашу, нарешті перекинув ступку на долонь і переклав суміш до старого горщика. Він простягнув мені руку, і я подумав, що її треба витерти. Але він, схопивши мою ліву руку і блискавичним рухом розчепіривши середній та безіменний пальці, встромив, не встиг я спам'ятатись між ними жало ножа і розрізав шкіру донизу по безіменному пальцю. Діяв він з такою швидкістю та спритністю, що коли я відсмикнув руку, кров вже лилася струмком з глибокого порізу. Він знову схопив мою руку, підніс до горщика і витиснув в нього якнайбільше крові. Рука оніміла. Я був у стані шоку, в дивній, холодній, жорсткій напрузі, з відчуттям тиску в грудях і у вухах. Я відчував, що кудись зі слезаю. я був близький до зомління. Він відпустив мою руку і помішав у горщику. Коли я отямився, то був здорово на нього сердитий. Знадобилось досить багато часу, щоб я повністю прийшов до пам'яті. Він розклав біля вогнища три камені і поставив на них горщик. До усієї суміші у горщику він додав ще щось на кшталт великого шматка карука, влив великий ківш води і залишив це все кипіти. Дурман сам по собі пахне досить специфічно. У поєднанні із каруком, який, потрапивши до суміші, що закипала, одразу дав про себе знати, вийшов такий сморід, що я ледве втримувався від блювання. Суміш довго кипіла, а ми весь цей час нерухомо сиділи біля вогнища. Час від часу, коли вітер гнав випари в мій бік, мене окутувало смородом, і я намагався не дихати. Відкривши шкіряну торбину, Дон Хуан витягнув чоловічка, бережно передав фігурку мені і вилив запхати в горщик, лише обережно, щоб не обпектись. Фігурка беззвучно ковзнула до киплячого варева. Він витягнув ніж, і у мене промайнула думка, що зараз він знову мене різатиме, але він просто підштовхнув жалом фігурку і втопив її остаточно. Він ще трохи поспостерігав, як кипить варево, а тоді заходився чистити ступку. Я допомагав. Коли ми закінчили, він склав ступку та товкачик біля паркану. Ми увійшли в дім, а горщик залишався на каменях всю ніч. На світанку Дон Хуан велів мені витягти фігурку з клею та підвісити до стріхи, обличчям на схід сохнути на сонці. До полудня вона стала твердою, мов дріт. Клей затвердів і став зеленим відкинутого до листя. Фігурка відливала надприродним глянцем. Дон Хуан велів зняти фігурку і дав мені торбину зі старої замшевої куртки, яку я йому колись привіз. Виглядала торбина точно так само, як його власна, хіба що була з м'якої жовтої шкіри. «Поклади свій портрет до торби і закри її», – сказав він. Він демонстративно відвернувся і на мене не дивився. Коли я сховав фігурку, він дав мені сітку і вилів покласти в неї глиняний горщик. Він підійшов до моєї машини, взяв у мене з рук сітку і причепив її до відкритих дверцят бардачка. «Ходімо зі мною», – наказав він. Він обійшов навколо дому, зробивши повний оборот за годинниковою стрілкою. Постоявши на веранді, він ще раз обійшов навколо дому, цього разу проти годинникової стрілки, і знову повернувся на веранду. Деякий час він стояв нерухомо, потім сів. Я вже звик вважати, що у всьому, щоб він не робив, є якийсь особливий сенс. Я гадав про те, щоб значили ці еволюції навколо дому, коли він вигукнув. «О, такої! Куди ж я його подів?» Я спитав, що він шукає. Виявилось саджанець, який я повинен пересадити. Ми ще раз обійшли навколо дому, поки він нарешті згадав. Він підвів мене до полички під дахом. На полиці стояла невелика скляна банка, в ній була друга половина першої порції кореня. Зверху вже пробилися паростки, на дні залишалось трохи води, але землі не було. «А чому там немає землі?» – спитав я. «Кожен ґрунт своєрідний, а трава диявола повинна знати лише ту землю, на якій зростатиме». Зараз якраз час повернути її землі, поки не завелися хробаки. Ми посадимо її тут, біля дому? спитав я. Ні в якому разі. Повернути землі її треба лише в тому місці, яке тобі до вподоби. А де ж воно, це місце, яке мені до вподоби? Потрібна тобі сила, доведеться попутіти. Іншого виходу немає. Може, ти за нею доглянеш, поки мене не буде, а, доне Хуан? Ти знущаєшся. «Кожен повинен сам ростити свій саджанець. У мене є свій. Тепер ти повинен мати свій. І вважати себе готовим до вчення можеш не раніше, ніж здобудеш насіння від свого саджанця. А ти мені не підкажеш, де його саджати? Це ти вже сам вирішуй. Але місце це не відкривай нікому, навіть мені. Лише так саджають траву диявола. Ніхто, жодна душа не повинна знати твоє місце. Якщо за тобою йшов і бачив тебе незнайомець, хапай саджанець та біжи в інше місце». Той, хто тебе бачив, може завдати тобі неймовірної шкоди, маніпулюючи твоєю рослиною. Він може скалічити чи вбити тебе. Ось чому навіть я не повинен знати, де вона знаходиться. Він простягнув мені банку зі шматком кореня. Тепер візьми його. Я взяв банку, і він майже потягнув мене до машини. Тепер їдь. Іди та підбери місце, де ти його посадиш. Вирий яму у м'якому ґрунті неподалік від води. Пам'ятай, щоб вирости як слід, вода повинна бути де-небудь поруч. Яму копай лише руками, нехай хоч пораниш їх до крові. Корінь посадиш у центрі ями, і зроби навколо нього насип, тоді полєш водою. Коли вода вбереться, засип яму м'якою землею. Потім обереш місце в двох кроках на південний схід від садженця. Там викопаєш ще одну яму якнайглибше, теж своїми руками, і вильєш в неї усе, що залишилось у горщику. Тоді розбий горщик та черепки, закопай якомога глибше, денебудь подалі від садженця. Коли закопаєш черепки, повернешся до свого саджанця і ще раз його полєш. Тоді дістань свій портрет, запхни його між пальцями там, де поріз, і стоячи на тому місці, де ти закопав варево, злегка доторкнись до саджанця голкою. Обійди його чотири рази, при обході зупиняючись щоразу на тому самому місці, щоб торкнутися саджанця. В якому напрямку рухатись, обходячи саджанець? В якому хочеш але ти повинен постійно пам'ятати, де закопав місиво з горщика і в якому напрямку ти рухався навколо саджанця. При обході щоразу торкайся його жалом, лише злегка, і тільки наостанок вколиш глибше. Роби це обережно, стань на коліна, щоб рука випадково не здригнулась, тому що в жодному разі не можна зламати жало, щоб воно не залишилось в рослині. Зламаєш жало, все пропало. Корінь тобі більше не знадобиться. Чи треба при обході небудь казати? Ні. Я зроблю це замість тебе. Субота, 27 січня 1962 року. Сьогодні вранці, щойно я приїхав, Дон Хуан сказав, що покаже приготування курильної суміші. Ми попрямували вгори, далеко вглиб одного з каньйонів. Дон Хуан зупинився біля високого стрункого куща, який по кольору помітно виділявся на тлі іншої рослинності. Зарості навколо куща були жовтуватими, тоді як сам кущ яскраво зеленим. Ти повинен зібрати з нього листя і квіти, сказав він. Сьогодні якраз слушний час день усіх душ El de las animas». Він витягнув ніж і зрізав кінець тонкої гілки, обрав другу таку саму і теж зрізав у неї верхівку, і так доти, доки в руках у нього не опинилось жменя зрізаних верхівок тонких гілочок. Тоді він сів на землю. Дивись сюди, сказав він. Усі ці гілки я зрізав вище розвилки між стеблом і двома чи більше листами. Бачиш? Вони всі однакові. Від кожної гілки я взяв лише верхівку, де листя свіже та ніжне. Тепер треба знайти тінисте місце. Ішли ми доволі довго, поки він знайшов те, що шукав. Він витягнув з кишені довгий шнурок і прив'язав його одним кінцем до стовбура, іншим до нижніх гілок двох кущів, протягнувши між ними таким чином щось на кшталт білизняної мотузки, на якій розвісив сторчма зрізані гілочки. Він рівномірно розташував їх вздовж шнурка. Підвішені за розвилки, вони нагадували кавалькаду вершників у зелених плащах. «Треба слідкувати, щоб листя сохнуло в тіні», – сказав він. «Місце повинно бути відлюдним та важкодоступним. Це для них захист. Сушити треба в такому місці, де його взагалі неможливо знайти. Коли листя висохне, його треба скласти в пакет і запечатати». Він зняв гілочки зі шнурка і закинув у чагарник. Вочевидь, він хотів лише показати мені процедуру. По дорозі він зірвав три різних квітки, сказавши, що вони також входять до суміші і збирати їх слід в той самий час, але складати в окремі глиняні горщики і сушити у темряві. Кожен горщик повинен бути запечатаний і щільно закритий, щоб квіти покрилися пліснявою. Листя і квіти додають до суміші, щоб її пом'якшити. З каньйонами вийшли по руслу ріки і, зробивши великий гак, повернулися до його дому. Пізно ввечері ми всілися в його кімнаті, що було рідкістю, і він розповів про останню складову – гриби. «В грибах справжня таємниця суміші», – сказав він. «Їх найважче роздобути. Мандрівка до місць, де вони ростуть, важка і небезпечна, а збирати саме ті гриби, які годяться, ще ризикованіше. Попри інше, їх можна сплутати з іншими, які там ростуть, і від яких більше шкоди, ніж користі. Вони лише зіпсують добрі гриби, які будуть сушитися разом». Щоб не накоїти помилок і як навчитися розбиратися в грибах, потрібен час. Використання не тих грибів може завдати серйозної шкоди і людині, і люльці. Я знав людей, які померли на місці від того лише, що були недбалі із сумішчю. Коли гриби зібрано, їх вкладають в бутель з гарбуза, тому їх після того не можна перебрати. Справа в тому, що гриби доводиться спершу скришити, щоб проштовхнути через вузьку шийку бутля. Скільки їм там знаходитись? Рік. Всі решта складові також запечатуються на рік. Тоді їх відміряють в потрібні пропорції і по черзі розмелюють в мілкий порошок. Грибочки розмелювати немає потреби, тому що за рік вони самі перетворяться на пил. Достатньо лише роздушити грудки. До чотирьох часток грибів додають одну частку суміші з решти складових. Усе це добряче перемішують і ссипають в мішечок на зразок мого. Він ткнув пальцем в кисет під сорочкою. Потім усі складові знову збираються разом. І лише після того, як вони забрані сушитися, суміш, яку ти приготував, можна курити. В твоєму випадку це буде наступного року. А ще за рік суміш буде в твоєму повному розпорядженні, тому що буде зібрана тобою. Коли куритимеш вперше, я сам запалю для тебе люльку. Ти викориш всю люльку і чекатимеш. Димок прийде, ти його відчуєш. Він дасть тобі свободу бачити все, що ти захочеш. Це насправді неперевершений спільник. Але будь-хто, хто його шукає, повинен мати незламну волю і скерованість. По-перше, тому що він повинен розраховувати повернутись і бажати повернення, інакше димок його не відпустить. По-друге, він повинен розраховувати і прагнути запам'ятати усе, що дасть йому побачити димок. Інакше в голові залишаться просто уривки туману. Субота, 8 квітня 1962 року. У бесідах Дон Хуан періодично вживав вираз людина знань», але жодного разу не пояснив, що це значить. Я попросив його пояснити. Людина знань – це той, хто добросовісно і з вірою переносить злидні та тяготи навчання, – сказав він. Той, хто без поспіху, але й без зволікання, вирушає в повний небезпек шлях, щоб розгадати, наскільки це йому вдасться, таємниці знань та сили. Чи може бути людиною знань будь-хто? Ні, далеко не кожен. Що ж тоді для цього потрібно? Людина повинна кинути виклик своїм чотирьом одвічним ворогам і подолати їх. І після перемоги над ними вона стане людиною знань? Так, людина має право називати себе людиною знань, лише якщо переможе усіх чотирьох. Тоді чи може будь-хто, хто переможе цих ворогів, бути людиною знань? Будь-хто, хто переможе їх, стає людиною знань. Але чи існують якісь особливі вимоги, яким повинна відповідати людина, перш ніж почати битву зі своїми ворогами? Ні. Стати людиною знань може спробувати будь-хто, хоча дуже небагато досягають успіхів у цьому, але це природно. Вороги, яких зустрічає людина на шляху до знань, насправді грізні вороги. Більшість людей перед ними відступають та здаються. Що ж це за вороги, Доне Хуан? На це питання він відповідати відмовився, сказавши лише, що повинно пройти багато часу, перш ніж тема матиме для мене якийсь сенс. Я все ж спробував її втримати і спитав, чи можу стати людиною знань, наприклад, я. І він відповів, що цього, мабуть, ніхто не може сказати напевне. Але мені хотілося точно знати, чи немає якого навіть способу визначити, чи є у мене шанс. Він сказав, що це вирішить моя битва проти чотирьох ворогів. Я вийду або переможцем, або переможеним, але результат битви передбачити неможливо. Я спитав, чи може він вдатися до чаклунства чи гадання, щоб побачити результат. Він відповів цілком безапеляційно, що результат битви не можна передбачити жодним чином, оскільки бути людиною знань – річ скоро минуща. Коли я попросив це розтлумачити, він відповів. «Бути людиною знань не назавжди. Це не постійне. Ніхто в дійсності не є безумовно людиною знань. Скоріше, людиною знань стають лише на короткий час після перемоги. Скажи мені, що це за вороги?» Він не відповів. Я намагався наполягати, але він перервав цю тему і заговорив про інше. Неділя, 15 квітня 1962 року. Готуючись до від'їзду, я вирішив ще раз спитати його щодо ворогів людини знань. Я усіляко відстоював свої доводи, переконуючи його, що мене тут довго не буде, і тому непогано би записати усе, що він мені скаже, щоб потім на дозвіллі над цим поміркувати. Повагавшись, він все ж заговорив. Коли людина починає вчитися, вона ніколи не має чіткого уявлення про перешкоди. Її мета розпливчаста та ілюзорна, її спрямованість нестійка. Вона очікує на винагороду, яку ніколи не здобуде тому що ще не підозрює про прийдешні випробування. Поступово вона починає вчитися, спершу потроху, потім все успішніше. І невдовзі вона відчуває розгубленість. Те, що вона дізнається, ніколи не збігається з тим, що вона собі малювала, і її охоплює страх. Вчення виявляється завжди не тим, чого від нього очікують. Кожен крок – це нове завдання, і страх, що людина відчуває, зростає безжалісно та неухильно. Її мета виявляється полем битви. І таким чином перед нею з'являється її перший одвічний ворог – страх. Жахливий ворог, підступний та невблаганний. Він ховається за кожним поворотом, підкрадаючись і вичікуючи. І якщо людина затремтить перед ним, пуститься навтіч, її ворог покладе край її пошукам. Що ж із цією людиною відбувається? Нічого особливого, крім хіба того, що вона ніколи не навчиться. Вона ніколи не стане людиною знань. Вона може стати пустомолотом чи нешкідливим наляканим чоловічком, але у будь-якому випадку вона буде переможеною. Перший ворог поставив її на місце. А що треба робити, щоб подолати страх? Відповідь дуже проста – не тікати. Людина повинна перемогти свій страх і всупереч йому зробити наступний крок в навчанні, іще крок, іще. Вона повинна бути повністю залякана і, однак, не повинна зупинятися. Такий закон. І настане день, коли її перший ворог відступить. Людина відчує впевненість в собі. Її спрямованість міцніє. Навчання більше не буде страхітливим завданням. Коли настане цей щасливий день, людина може сказати, не вагаючись, що перемогла свого першого, одвічного ворога. Це відбувається одразу чи поступово? Поступово. І все ж страх зникає раптом і негайно. А може людина знову відчути його, якщо з нею станеться щось непередбачене? Ні. Той, хто одного разу подолав страх, вільний від нього до кінця своїх днів. Тому що замість страху приходить ясність, яка розсіює страх. До цього часу людина знає всі свої бажання і знає, що з ними робити. Вона може відкривати для себе і здійснювати нові кроки в навчанні. І все пронизує гостра ясність. Людина відчуває, що для неї не існує таємниць. І так вона зустрічає другого ворога – ясність. Ця ясність настільки важкодосяжна, Розсію є страх, але вона ж і осліплює. Вона змушує людину ніколи не сумніватися в собі. Вона дає впевненість, що вона ясно бачить все наскрізь. Та людина й мужня завдяки ясності, і не зупиниться ні перед чим. Але все це омана, тут щось не так. Якщо людина піддасться своїй уявній могутності, значить вона переможе над другим ворогом, і в навчанні топтатиметься на місці. Вона кидатиметься вперед, коли треба вичекати, чи вона вичікуватиме, коли не можна боритися. І так вона топтатиметься, поки не видихнеться, і втратить здатність ще чому-небудь навчитися. Що трапляється з нею після такої поразки? Вона що, в результаті помре? Ні, не помре. Просто другий ворог перекрив їй шлях. І замість людини знань вона може стати веселим і відважним воїном, чи, скажімо, скоморохом. Однак ясність, за яку вона так дорого заплатила, ніколи не переміниться знову на темряву та страх. Все буде назавжди для неї ясним, тільки вона ніколи більше нічому не навчиться і ні до чого не прагнутиме. Що ж їй робити, щоб уникнути поразки? Те саме, що й зі страхом. Перемогти ясність і користуватися нею лише для того, щоб бачити. І терпляче чекати, і перед кожним новим кроком ретельно все зважувати. А перш за все, знати, що її ясність, по суті, ілюзорна. І одного разу вона побачить, що ясність була лише точкою перед очима. Тільки так вона зможе подолати свого другого одвічного ворога і досягти такого положення, в якому їй вже нічого не зможе зашкодити. І це не буде оманою, усього лише точкою перед очима. Це буде істинна сила. На цьому етапі їй стане ясно, що сила, за якою вона так довго ганялася, нарешті належить їй. Вона може робити з нею все, що захоче. Її спільник в її розпорядженні, її бажання – закон. Вона бачить наскрізь все навколо. Це і значить, що перед нею третій ворог. Сила. Це найгрізніший ворог. І, звичайно, найлегше просто здатися, адже врешті-решт її володар справді непереможний. Він господар, який спершу йде на обміркований ризик і кінчає тим, що встановлює закон, тому що він господар. Тут людина рідко помічає третього ворога, який вже навис над нею. І вона не підозрює, що битву вже програно. Вона перетворена своїм ворогом на жорстоку, примхливу людину. Вона втратить свою силу? Ні. Ані ясності, ані сили вона не втратить ніколи. Чим же вона тоді відрізнятиметься від людини знань? Людина, переможена власною силою, помирає так і не дізнавшись насправді, що з нею робити. Сила – лише тягар в її долі. Така людина не владна над самою собою і не може сказати, коли і як використовувати свою силу. Чи є поразка від якогось із цих ворогів остаточною? Звісно. Якщо вже людина одного разу переможена, вона нічого не може вдіяти. А чи може, наприклад, той, хто переможений силою, побачити свою помилку та її виправити? Ні. Якщо людина здасться, з нею покінчено. Але що, як вона лише тимчасово була засліплена силою, а тут від неї відмовиться? Ну, значить, не все втрачено. Значить, вона досі намагається стати людиною знань. Людина переможена лише тоді, коли вона залишила будь-які спроби і зреклася самої себе. Але в такому випадку виходить, що людина може зректися себе і відчувати страх цілі роки, але врешті-решт перемогти його? Ні, це не так. Якщо вона піддасться страху, то ніколи його не переможе, тому що уникатиме вчення і ніколи не відважиться на нову спробу. Але якщо протягом багатьох років вона навіть в центрі свого страху не залишить спроб навчатися, тоді вона рано чи пізно переможе страх, тому що фактично ніколи йому не піддавалася. Як перемогти третього ворога, Доне Хуан? Просто перемогти, хоч би там що. Людина повинна прийти до розуміння того, що сила, яку вона нібито підкорила, в дійсності їй не належить і належати ніколи не може. Вона повинна укріпитися в незмінному самовладанні, тверезо і безкорислово користуючись усім, про що дізналася. Якщо вона здатна побачити, що без самовладання ясність та сила гірші за ілюзію, вона досягне такої точки, де все буде в її підпорядкуванні. Тоді вона дізнається, коли і як використовувати свою силу. Це й означатиме, що вона перемогла третього ворога і підійшла до завершення своєї мандрівки в навчанні. І отут, без будь-якого попередження, її наздоганяє останній ворог – старість. Це найжорстокіший ворог, якого не можна перемогти. Можна лише відтягнути свою поразку. Це пора, коли людина позбулася страхів від нестримної та ненаситної ясності, пора, коли вся її сила в її розпорядженні. Але пора коли її охоплює нездоленне бажання відпочити, лягти, забутися. Якщо вона дасть йому волю, якщо вона заколисає себе втомою, то програвить свою останню сутичку, і ворог, що підкрався, вразить її, перетворивши на стару, нікчемну істоту. Бажання відступити затьмарить її ясність, перекреслить всю її силу та всі її знання. Але якщо людина розжене втому і проживе свою долю до кінця, тоді її насправді можна назвати людиною знань, Нехай не надовго, нехай лише на ту коротку мить, коли їй вдасться відігнати останнього і непереможного ворога. Самої лише цієї миті ясності, сили та знання вже достатньо.